Prelazimo na izvore šarijatskog prava. U općem smislu izvore šarijatskog prava dijelimo u dvije vrste. Glavni izvori i pomoćni izvori. Nismo napomenuli na početku da ćemo se mi danas ovdje baviti samo glavnim izvorima jer nemamo vremena da se bavimo i pomoćnim izvorima. Delimo ih na glavne i pomoćne izvore. Glavni izvori su Kur'an, Sunnet i Džma i Tijas odnosno jednoglasnost islamskih učenjaka i analogija a pomoćni izvori su svi ostali. Ako ove izvore posmatramo iz jednog drugog ugla, sa aspekta legitimiteta i njihovog prihvatanja od strane učenjaka, onda ih delimo u tri kategorije. Prva kategorija su izvori oko kojih postoji saglasnost među islamskim učenjacima. Odnosno izvori oko čijeg su legitimiteta složni svi islamski učenjaci, to su Kur'an i Sunnet. I Ćma, i i, e, i a zatim e, druga kategorija su Izvori oko kojih se slaže ili oko čijeg legitimiteta se slaže većina islamskih pravnika, islamskih učenjaka, a to su i i kijas. I je u ovoj kategoriji. I treća kategorija su izvori uh, oko kojih postoji sporenje među islamskim učenjacima, a to su svi ostali uh, izvori kao što su urf, običaj, princip kontinuiteta, istishab, princip pravničke preferencije, istis, istihsan, praksa stanovnika Medine, praksa ashaba i tako dalje. Prelazimo na prvi i temeljni izvor šarijatskog prava, a to je Kur'an. Prema definiciji e, teoretičara islamskog prava usulista, Kur'an je božja knjiga koju je on objavio poslaniku Muhammedu salallahu alihi wasallam, zapisana je u zbirci Mushaf i od poslanika salallahu alihi wasallam je prenešena tevaturom, odnosno nepobitnim i čvrstim, sigurnim predanjem. Kur'an je temeljni izvor šarijetsko-pravne šarijetsko regulative. I, dakle, njegove pravne implikacije su najjače. Zapravo, nemoguće je govoriti o bilo kakvom šarijatskom karakteru norme ukoliko ona nije direktno ili indirektno vezana za Kur'an, ako ne proizilazi iz njegovih univerzalnih značenja ili nije određena njegovim uzvišenim intencijama, odnosno ciljevima mekasi. S obzirom da je Allah Želešanuh jedini zakonodavac, logično je da svi zakoni u općem smislu imaju izvorište u Kur'anu. No, iako je Kur'an uh, osnovni izvor šarijetsko-pravne uh, regulative, iako je on fundamentalni izvor, ne možemo reći da on sadrži kompletnu šariatsko-pravnu regulativu, šta više on ne sadrži većinu konkretnih zakonskih rješenja. Zato postoje objektivna obrazloženja, a najvažnija su sljedeća. Poslanik Mohamed, sallallahu alaihi wa sellem kao prenosilac i tumač objave, tumač Kur'ana, je je ustanovio one propise koji postoje u Kur'anu. A u slučaju, nije, u slučaju gdje nije bilo rješenja u Kur'anu poslanik s.a.v. je nadahnut drugom objavom a to je sunnetom donosio samostalna rješenja. Iz njegovih riječi i dijela Je, nastao je širok krug propisa, pravila i načela koji su zajedno sa ovim osnovnim kuranskim e, propisima bili dovoljni za ustanovljenje zasebnog islamskog pravnog sistema. To je prvo obrazloženje. Drugo obrazloženje zbog čega svi ili većina zakonskih rješenja a nije spomenuta u Kur'anu leži u činjenici da je Kur'an dao postavio opća načela na osnovu kojih je moguće iznaći rješenje i za ona pitanja koja nisu decidno spomenuta u Kur'anu. Tako iz riječi Allaha alal birri vettekva, wala taavanu alal ismi vel I podpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se pomagati u grijehu i nasilju. Razumijemo zabranu svih savremenih oblika saučesništva u grijehu. Kao što je ili promovisanje e, alkoholnih proizvoda ili firmi i poduzetnika koje se bave zabranjenim zabranjenim djelatnostima. Treće obrazloženje Kur'an e, kao Božja riječ poklanja veću pažnju moralu vjerovanju i vjeri nego konkretnim zakonskim rješenjima. Zapravo efekat primjene uh, pravnih odredbi moguće je osjetiti u društvu samo ukoliko je to društvo utemeljeno na moralnim principima na čvrstom vjerovanju i ubjeđenju u ovosvjetsku i onosvjetsku odgovornost i poladanje računa za sve riječi i postupke na kojima Kur'an svakako posebno insistira i četvrto obrazloženje Kur'an je univerzalna Božja riječ koja nije ograničena ni vremenom ni prostorom I sasvim je logično da on svojim tekstom ne obuhvata sva pitanja. A posebno ne ona novonastala pitanja koja nisu bila poznata u vrijeme kada je Kur'an objavljiva. Ali on daje opće principe, opće smjernice koje omogućavaju kompetentnim stručnjacima, mučtehidima, da ta pitanja regulišu u duhu općeg islamskog koncepta života, uvažavajući pri tome e, socijalni, kulturni, ekonomski razvoj i potrebe družstva. Na koji način Kur'an prezentuje šarijatske propise? ovo je jako važno Furan na tri načina prezentuje šariatske propise prvi način postavljanje generalnih principa kao što su princip šure međusobnog dogovaranja princip ihsana dobročinstva princip adla pravdje nedodidljivosti tuđeg imetka uzračanja mjerom kao osnove za detaljnu razradu šerijetskih propisa i donošenje konkretnih šerijetskih rješenja. Drugi način je uopćeno spominjanje šerijetskih odredbi bez deta, bez uh, detaljne razrade i pojašnjenja. Najbolji primjer za to su isla, temeljne islamske dužnosti. One su u Kur'anu spomenute uopćeno namaz, post, zekat, hadž. A detaljnu razradu ovih temelja nalazimo u sunnetu Allahovog poslanika. Treći način prezentovanja šarijatskih propisa i odredbi u Kur'anu je detaljna razrada pravnih propisa za koje poslje toga nije potrebno dodatno pojašnjenje. U Kur'anu nalazimo detaljnu razradu pojedinih aspekata porodičnog prava kao što su propisi mehra vjenčanog dara, propisi razvoda, propisi ilaa, muževe zakljetve da određeno vrijeme neće prilaziti svojoj ženi. I drugi propisi iz oblasti porodičnog prava. Također nalazimo a, propise iz oblasti nasljednog prava, kao što je Definisanje nasljednjih dijelova jedne polovine, jedne trećine, jedne četvrtine, jedne osmine, jedne šestine i dvije trećine. To je detaljno razrađeno i zato nisu potrebna dodatna pojašnjenja. Sunnet. Drugi izvor šerijatskih ili šarijetskih uh, propisa je sunnet. Sunnet u jeziku označava uobičajni pravac, tradiciju, zakon, naviku. A u termino, terminološkom smislu sunnet je sve ono što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem arađio govorio ili što je prešutno odobrio sunnet je sve ono što se pripisuje poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i što potječe od poslanika sallallahu alaihi bilo da je to izgovorena riječ ili njegova uh, uobičajena životna poslanička praksa Sunnet je sve ono što je bolje raditi nego ostaviti. Sve su to prihvatljive definicije sunneta. Sunnet je drugi glavni izvor šarijetskih propisa i u tome su složni svi učenjaci ehli sunnetskog pravca frakcije i sledbe koje na bilo koji način dovode u pitanje legitimitet sunneta ne mogu se ni smatrati sljedbenicima sunneta. Autoritativnost i legitimitet sunneta proizilazi iz mnogobrojnih jasnih kur'anskih ajeta koji ne ostavljaju prostora a različitom tumačenju i špekulacijama. Kao što su riječi Allaha Čeldašanuhu men yuti illaha u men yuti ir rasula, Allah ko se pokorava poslaniku taj se pokorava i Allahu. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Ono što vam poslanik da uzmite, a što vam on zabrani ostavite. Ovaj ajet je koji je objavljen u kontekstu pojašnjenja propisa feja. A to je ratni plijen koji su muslimani uzeli bez borbe. On ima opće značenje. To jest, smatrajte dozvoljenim ono što je poslanik dozvolio i propisao, a ostavite i smatrajte zabranjenim ono što vam je on zabranilo. Šta više, najveći životni ideal, a to je postizanje Allahove ljubavi i naklonosti, nije moguće osim slijeđenjem poslanika sallallahu aleyhi wa sallam životni ideal svakog muslimana je da zadobije stekne allahu i lešanuhu ljubav i naklonost a on to ne može ostvariti bez slijeđenja poslanika sallallahu aleyhi wa sallam قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i On će vas voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah je postavio uvjet za sticanje njegove ljubavi i naklonosti, a On je slijedjenje Sa a kako ćemo ga slijediti ako ne priznajemo njegov sunnet ako njegov sunnet ne smatramo legitimnim šerijetskim izvorom legitimnim izvorom šerijetskih propisa onima koji na bilo koji način dovode u pitanje autoritativnost i legitimitet sunneta postavljeno je sasvim opravdano pitanje. Kako ćemo primijeniti opće šerijetske odredbe? Obavljajte namaz, dajte zekat. Kada znamo da vrijeme, način i mjesto njihovog izvršenja nisu precizirani u Kur'anu. Šta uraditi u tom slučaju? U slučaju nepostojanja izvornog poslanikovog pojašnjenja i tumačenja. Ostaviti svakome pona osob da on formuliše i da on odredi način izvršenja i primjene tih odredbi? Nikako. S druge strane, također je legitimno tim ljudima postaviti pitanje: Od kud jednoobraznost u ibadetima, u namazu, postu, zekatu, radu, u praksi, u vjerskoj praksi svih muslimana bez obzira na fizičku udaljenost i bez obzira na razlike koje postoje među muslimanima, da je to bilo prepušteno pojedincima ili volji pojedinaca, da oni sami formulišu način primjene šarijatskih propisa, onda ne bi imali toliku jednoobraznost, pa možda čak ni približnu Sličnost u primjeni šarijetskih propisa, posebno e, temelja islama. Najpoznatija podjela sunneta je na normativni i nenormativni sunnet. Većina sunneta je normativnog karaktera. Zove se sunne et teširi ije. A samo jedan manji dio sunneta e, ne spada u tu kategoriju. Islamski učenjaci su kako bi olakšali raspoznavanje ovih vrsta, postavili jasne kriterije koji nam pomažu da prepoznamo u konkretnoj situaciji o kojoj vrsti sunneta se radi. To su sljedeći kriteriji. Su, prvi Sunnet koji se tiče ovosvjetskih pitanja pojedinih struka specifičnog znanja kao što su medicina, agrikultura, strategija ratovanja i slično Nema normativni karakter. Za razliku od sunneta koji se tiče vjerskih pitanja. Drugi kriterij. Djela koja su izraz poslanikove sallallahu alaihi wasallam ljudske prirode kao što su spavanje, hodanje, jedenje, oblačenje nemaju normativni karakter. U svim tim stvarima poslanik sallallahu alaihi wasallam kao i svi drugi ljudi ima pravo izbora šta će jesti, šta će oblačiti, hoće li sjediti ili hodati i slično tome. Naravno, ovdje ne mislimo na određena pravila ponašanja, kulturu, bonton na koje je poslanih sallallahu alayhi wa sellem lično insistirao, kao što je jedenje desnom rukom, spavanje na desnom bok zabrana jedinja i pijenja iz zlatnog i srebranog posuđa. Poslanik s.a.v. je lično insistirao na ovim pravilima ponašanja i ona su izuzeta iz ovog kriterija, iz ovog općeg kriterija. Ono što je poslanik s.a.v. uradio kao čovjek, što je izraz njegove ljudske prirode, to u osnovi nema normativnu snagu. Osim Ono što je, on lično preporučio da se radi. Treći kriterij, dijela koja se isključivo odnose na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što su brak sa više od četiri žene, visal, uzastopni post više dana, brak bez vjenčanog dara, brak sa ženom koja se sama pokloni poslaniku, obaveza noćnog namaza. Nemaju normativni karakter. Svi ti propisi se striktno odnose na poslanika, sellem, i e, uglavnom, e, mi imamo indicije u Kur'anu i Sunnetu da se to odnosi na njega i četvrti kriterij dijela koja je poslanih wasallam, uradio kao čovjek sa iskustvom ili koja su plod njegove prirodne genialnosti i kreativnosti kao što su trgovački poslovi vojna taktika nemaju normativni karakter sam poslanik sallallahu alaihi ve sellem se u različitim situacijama koristio različitim vojnim taktikama čak je u jednoj bici znao promijeniti vojni plan kao što se desilo u bici na bedru pozicija sunneta u odnosu na kur'an Sunnet je prvi i glavni tumač Kur'ana. Praktična razrada njegovog sadržaja i detaljno pojašnjenje njegovih općih odredbi. Veliki broj propisa iz domena obredoslovlja, ali i iz domena međuljudskih odnosa, ne bi bio sprovodiv da nije sunneta. A to ćemo vidjeti na sljedećim primjerima. Temeljne vjerske dužnosti namaz, post, Zekat, Hadž u Kur'anu se spominju općenito bez dodatnih kvantitativnih i kvalitativnih pojašnjenja. Teksu sunnetom dobile punu praktičnu formu. Sunnet je definisao vremenske granice namaza. Pojasnio je uvjete ispravnosti, šurut, konstitutivne ili sastavne dijelove namaza, erkan, napravio je razliku između dobrovoljnog i obaveznog namaza. A tako je i sa ostalim djerskim temeljima. Drugi primjer. Ajetima o nasljedstvu preciziraju se nasljedni dijelovi. Ali i osobe koje imaju pravo na nasljedstvo. Međutim, ne spominu se svi nasljednici. Ne spominje se Pravo ostavitelja u smrtnoj posteri, pitanje testamenta, nesposobnost nasljeđivanja i druga pitanja. Sva ova pitanja su pojašnjena u sunnetu. Treći primjer. Kur'an se uopćeno bavi različitim pitanjima iz domena međuljudskih odnosa, kao što su porodične i rodbinske veze trgovina, zalog, povjeravanje stvari na čuvanje, emanet, zastupništvo, poslovno partnerstvo, odnos prema pripadnicima drugih vjera. Općenito se bavi ovim pitanjima, a sunnet ih detaljno pojašnjava. ovo je prva situacija u odnosu Kur'ana u odnosu sunneta ili poziciji sunneta u odnosu na Kur'an. Druga situacija je da su sunnetom ustanovljani posebni propisi koji ih nema u u Kur'anu. Kao što je zabrana jedenja mesa, ptica, grabljivica i divljih životinja koje love očnjacima, zvjeri. Zabrana gradnje na kaburovima, Zabrana ulaska u mjesto u kojem se pojavila kuga i izlaska iz njega za one koji su se u vrijeme pojavljivanja kuge zatekli u tom mjestu. Dodjelivanje jedne šestine nani i mnogi drugi propisi koji su utemeljeni sunnetom a ne spominju se u u Kur'an. I treća situacija je da sunnet potvrđuje neke kuranske odredbe i propise jedan dio propisa iz kurana se samo dodatno potvrđuje sunnetom kao što je zabrana prisvajanja tuđeg imetka bez pristanka njegovog vlasnika ili u slučaju zabrane jedenja mesa životinja pri čijem klanju e pri čemu klanju je spomenuto nečije drugo a ne Allahovo ime. Ovi propisi su sunnetom samo potvrđeni. Subhanak Allahumma wa bihamdik, neshhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu predavanju ćemo obraditi i Uh, i džma i kijas koji će zatijevati malo veću pažu.